Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, comentarem una informació relacionada amb el Consell de la Gent Gran de Palafrugell, ja és que doncs, tenen una novetat que explicar-nos i ho farem doncs, amb, el, amb el seu president, amb en Tomàs Ferrer. Bon dia, Tomàs. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada, Tomàs, una vegada més, i en aquest cas doncs, comentar aquesta novetat que té a veure amb una petició que també doncs, ja veníeu fent des de feia temps, eh? Sí, el, com, com l'Ajuntament es va cedir al local, hi havia una aula informàtica d'abans, però que estava desmuntada, o sigui, hi havia les taules i, i les cadires. A llavors, l'Ajuntament d'entrada es va cedir cinc, cinc ordinadors, uh -huh. a llavors teníem la meitat de la sala en marxa, perquè la sala ni que hi havia 10, està preparades per 10. A llavors, a través del regidor de que llavors era diputat de la Diputació a Girona, ens va assabentar que hi havia possibilitats d'aconseguir una subvenció de la Diputació per informàtica. Mm -hmm. Van demanar la subvenció i llavors en la subvenció aquesta varen comprar 5 ordinadors més. I ara en tenim 10 i ara ja està en marxa ple rendiment. O si sigui, eh, fem dos torns perquè tenim, de moment tenim 20, 20 persones apuntades, sí. fem dos torns, o sigui que va tope i comença a haver-hi gent ja en llista d'espera. Això és una, una bona notícia. Sí, un èxit. Uh -huh. um, D'altra banda, um, ens comenten des de l'Ajuntament, ens fan arribar que, que a partir d'ara doncs, disposareu de, de, de, de 20 ordinadors, ara de moment però en teniu 10, no? No, en no, tenim 10, el que tenim són 20 persones apuntades i llavors fem dos torns. Val, és, és que eh, fem, dos, fem dos dies a la setmana. Des de, de l'Ajuntament eh, ens ha fet arribar una nota que deien que, que, que aquesta aula compta amb un total de 20 ordinadors, un d'ells portàtil i també un projector. No sé com està aquest tema. A veure, en... ens han sortit en masses. <laughs> tenim, tenim el projector també per a l'aula informàtica, per donar les classes i també serveix per altres coses. Llavors, evidentment, tenim un portàtil que va amb l'ordinador i llavors tenim ordinadors a l'oficina. Però jo et dic només els de l'aula informàtica. D'acord. A l'aula informàtica en tenim 10. D'acord. A l'aula informàtica, recalquem, n'hi ha 10 ordinadors. Pels alumnes, per dir d'una manera, uh -huh. en tenim 10. D'acord, doncs, remarcar-ho perquè l'Ajuntament, doncs, eh, no sé si també ha comptat els altres ordinadors que hi ha a les oficines, però ens, ens, ens fan arribar aquesta informació, eh, que, que aquesta aula d'informàtica doncs, eh, compta amb 20 ordinadors. Eh? Per tant, no, no, hem de dir que no és del tot real, no?, aquesta notícia. No, no, no. Vull dir, algú s'equivoca i jo allà n'hi ha 10, eh? podeu venir, es podeu comptar i que no es veuen, es veuen, són visibles és que recordo que fa crec que, que fa una miqueta un any, podeu o així, vam venir el, van visitar-vos i, i en motiu d'aquesta doncs, subvenció de la Diputació de Girona a la qual doncs, gràcies a ella doncs va obtenir aquests 10 ordinadors i ara doncs per això ens sorprenia que l'Ajuntament ens, eh, ens fes arribar que ja disposau de 20 ordinadors però de dir doncs, que no és del, del tot cert aquesta informació, no obstant això eh, la, eh, podeu dir que esteu satisfets o, o bueno, no sé si... Bueno, és que aula, a l'aula informàtica no n'hi capen més uh -huh. vull dir llavors el, el que tenim és que en la subvenció de la Diputació també, també hi ha el projector i el portàtil sí. que necessitem per fer el projector no? llavors d'aquests ordinadors no són 10 de la Diputació són 5 i 5, eh? són 5 de l'Ajuntament sí. i 5 de la Diputació uh -huh. Bé, doncs eh, hem volgut contrastar la informació, Hem volgut trucar doncs, a Tomàs en aquest cas per, per, per comentar aquesta, aquesta notícia que ens havíem fet arribar des de eh, des del premsa de l'Ajuntament i veiem doncs, que no acaba no de ser el tot real, haurem de, de dir que, que estan equivocats, que, que vagin a comptar els ordinadors. O poder-liu està amb això de la gent que tenim escrit, perquè esclar, teni, sí que en tenim 20 d'apuntats, tampoc mm -hmm. es clara, doncs els torns. Poder haver d'aquí doncs, uh, l'embolic, uh, bueno, ho farem saber també doncs, perquè així ho sàpiguen ells també i puguin rectificar. No obstant això, sí que deies que aquests cursos van molt bé, eh, també. Sí, llavors el que volia dir, ja que tinc l'oportunitat, que agraïllin a en Josep Montseny, que és, que és el que es fa als cursos, els ha I fer bueno, desinteressadament dir que força temps. perquè Si no fos parell ell un problema. En, en aquests cursos, que, que s'ensenya? Des del més bàsic fins a coses ja una miqueta més eh, per entrar en sí. més informàtica? Ell es va adaptant en el nivell dels alumnes que té. I eh, dir, aquestes eh, sessions, podem dir, no sé, hi ha una regularitat, o sigui, hi ha com un fil conductor, són cinc sessions o, o deu, o, o la gent es va apuntant i desapuntant a mesura que va aprenent lo el que ells creuen que és necessari? O sigui, s'apunta un grup de gent i llavors, eh, aquest grup de gent, això has de pensar quan ho començat ara. Uh -huh. O sigui, aquest grup de gent a mirar com va evolucionant, de moment. Molt bé. De moment anem fent. Doncs llavors, uh, clar, això ha, això ha començat fa 15 dies. Nosaltres uh, seguirem parlant, doncs, o ens posem en contacte d'aquí unes setmanes amb tu, uh, Tomàs, i comentarem uh -huh. també com han anat aquesta, aquestes classes, que estan rebent doncs, aquestes 20 usuaris i usuàries. I, d'altra banda, recordo que doncs, durant les eleccions amb aquells cara cara que vam fer des del Consell de la Gent Gran doncs, eh, també una de les preguntes que fèieu que traslladàveu als polítics, en aquell cas en els que eren candidats a l'alcaldia doncs era de, de si eh, doncs estaríem més per, per les vostres peticions no sé com ha anat això, no sé si encara és molt aviat han passat ja cinc mesos No, per ara tenim bona relació, l'hem tinguda sempre El, ara la petició estrella que tenim nosaltres la, la grossa és la del conserge Uh -huh. que, bueno, que sembla que més o menys està en marxa veure. Uh -huh. aquesta que, que tu ja saps que a les xerrades se'ls van demanar a uh -huh. tots els candidats sí. que ens feia falta el conserge i tots hi van estar d'acord bueno, l'Ajuntament sembla estar aquí s'està treballant amb això pogut parlar més, uh, He pogut entrar en més detalls o, o de moment uh, encara està a, la base, no, a les entrat. beceroles? Hem entrat més en detalls, el, el regidor que ara connecta nosaltres és en Josep Salvatella, uh -huh. i bueno, hi estem parlant, vull dir, ara, mira, ahir mateix li van passar la llista de les funcions que hauria de fer el conserci aquest, i a veure. Perquè, clar, això, això ha de ser de cara el pressupost de l'any que ve, mira si tenim sort. Doncs aviam si teniu sort, i també doncs, ho comentarem amb en, amb en Josep Salvatella, que és el regidor doncs, també de, de, de Gingran, i per tant, doncs, que connecta nosaltres. Uh -huh. Per tant, doncs, haurem d'estar atents i haurem de fer la nostra feina també i viam si podem apretar una miqueta per viam si aquest concert ja arriba al Consell de la Gent Gran que és una de les peticions doncs, que, que, que feu, sobretot aquesta siglem la, la més important, no? És la més important, també de cares a l'ajuntament, també és la més cares, clar, perquè en fin, sí, és un xoc. Doncs és eh, la més complicada, la més complicada és, ja és la més complicada i per tant haurem de, de, de seguir de prop Comentem, doncs, eh, comentarem això amb en Josep Salvatella com dèiem i també doncs, remarcar aquesta eh, est, informació que, que s'ha fet arribar des de l'Ajuntament no acaba de ser el tot eh, certa hi ha hagut potser, algun malentès amb el tema de, dels usuaris apuntats el Consell de la Gent Gran disposa de 10 ordinadors i ara mateix doncs, hi ha 20 eh, usuaris inscrits i per tant doncs, feu sessions dobles eh? sí, sí molt bé. Això mateix. Doncs, Tomàs, eh, hem aprofitat també per fer una miqueta d'aquesta petició, d'aquesta eh, doncs, sí d'aquesta reclamació no?, que feu eh, ja des de fa temps al voltant d'aquest conserge. I nosaltres ens posem en contacte novament amb, amb vosaltres en les properes setmanes. Eh, recordem que ara fa també un parell o tres de setmanes vau celebrar eh, un dinar al, al fraternal, un dinar de, doncs, del Consell de la Gent Gran, que suposo que va anar bé, no? Sí, allò era era el Dia Internacional de la Gent Gran. Uh -huh. Doncs, eh, eh, Tomàs, eh, comentarem amb tu novament en, en les properes setmanes, en els propers mesos, doncs, les novetats que presenteu des del Consell i també doncs, seguirem de prop, aviam com van les vostres peticions. Moltes gràcies per atendre la, la nostra trucada avui. Gràcies a vosaltres per altaveu.